الله أكبر الله أكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلة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 ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فان أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار معاشر المؤمنين اوصي نفسي واياكم بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون Wapenzi watukufu wa Islam Leo ni عيد kubwa Ni siku ya Hija iliyo kubwa Siku ambayo tunamshukuru na kumuadhimisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala idadi ya wale wenye kuhirimia idadi ya wale wenye kutupa jamarati idadi ya wale wenye kufanya manasiki mbalimbali na wenye kuchinja chinja zao Takbiri kubwa katika siku hii ya Hija ambayo ni Hija kubwa. Watukufu wa Islam, katika siku hii Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Ndiyo siku iliyo kubwa kabisa katika ulimwengu, ni siku ambayo kwamba ni siku bora ambayo Muislamu atakiwa amuadhimishe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtukuza na kumheshimu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wapenzi watukufu wa Islam, katika siku hii ya leo ni siku ambayo ni ya ibada na siku ya kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taana, ni siku ya kufurahia ibada ya haji vile vile ni siku ambayo tunakuwa ni wenye kupongezana vile vile katika siku hii ya leo ni siku ambayo ni siku ya Hija iliyokubwa nukuza nguni siku hii ya leo hakuna ibada ambayo utaifanya bora kuliko kuchinja katika siku hii ya leo Ibada iliyo bora kabisa kufanya katika siku hii ya leo kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuchinja katika siku hii ya leo kuchinja katika kila chinjo ambayo unayemchinja Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala atakupa kwa kila unywele thawabu atakulipa katika kila unywele utakaochinja ibada kubwa ambayo Muislamu atakiwa kufanya katika siku hii ya leo ni kuchinja chinje yake awe ni mwenye kutoa kumwaga damu kama ilivyokuja katika sheria yetu hii ya Uislamu. Hiyo ni sunna ya Nabiiullah Ibrahim alayhi salatu wasalam na ni sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo sunna hii ni sunna ambayo imeelezewa na wanazuoni katika hukumu yake wa fiyana, baadhi wakenda katika ulazima wake kuwa ni lazima kwa kila mwislamu. awe ni mwenye kuchinja katika siku hii ya leo lakini kauli ambayo iliona nguvu ni kusema kuwa ni sunna iliyo muakada ni sunna iliyo mkazo asiiwache mtu mwenye kuweza kuchinja akaipuuza akaacha ikampita bila sababu na hii Yatuonyesha iwapo baadhi ya zuoni wasema kuwa ni lazima basi hii yatuonyesha uhatari wa kuacha kuchinja kwa yule mwenye kuweza kuchinja akaacha kuchinja bila ya sababu ya kuwa amekosa iwapo unaweza mpenzi mtukufu wa Muislam ni juu yako uwe ni mwenye kuchinja katika siku hii ya leo kwani ni sunna iliyotiliwa mkazo kwa muislamu mwenye kuweza awe ni mwenye kuchinja na katika ahkamu za kuchinja ni kuwa kwa kuangamia mmoja, twaweza kushirikiana watu saba kwa kumchinja ngamia mmoja, kisha vile vile ngombe, twaweza kushirikiana watu watu saba na katika mbuzi twa shi, twa, ni mtu mmoja peke yake hakuna kushirikiana katika mbuzi. Atakiwa katika ngamia ni aliofikisha miaka mitano, kwa ngombe aliona miaka miwili, na mbuzi aliona mwaka 1, kondoo aliona miezi sita. Vile vile katika hukumu ambazo, zaambatana na hukumu hii ya chinja ni kuwa mtu anapotaka kuchinja amchinje mnyama ambaye atakubaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mnyama ambaye hana aibu ndani yake mnyama asiyekuwa na upungufu ndani yake asiwe alio katwa masikio au asiwe aliyemgonjwa ilio wazi ugonjwa wake au kiwete ambao uwete wake uko wazi asiwe ni, ni, ni mnyama ambaye hatakikani awe ni mnyama aliyekuwa yuko sawa sawa ili mwenye Mungu wataala wa Ta'ala akutakabalie chinja yako. Vila vile vile turuhusiwa katika siku hii kugawanya hawa katika sehemu tatu. Sehemu moja ukala nyumbani kwako, sehemu nyingine ukatasadaka kwa rafiki zako na watu wako wa karibu na sehemu nyingine ukawa ni mwenye kuitoa kwa wale ambao wamlihitajini. Vile vile upenzi wa tukufu wa Islam katika siku hii kubwa ya leo na wakumbusheni umma wa Kiislamu kuwa ndiyo siku ambayo tuna nyuma imamu mmoja kwa kauli moja kwa takbiri moja na tunakumbushana yale ambayo ni misingi na usulu dini kwa hilo na wakumbushani kuwa tumeumbwa sisi kwa sababu ya kumwabudu Mwenyezi Mungu hatukuumbwa kwa lengo lingine dunia hii Tupo kwa sababu ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuwekeni hilo ndilo lengo na ndiyo sababu ya kwanza ambayo ni kubwa kuliko sababu zingine zozote. Asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun." Sikuumba majini na watu ila waniabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Vyetuke wazi jambo hili. Kwa hivyo hatukuumbwa tuje tukae, tuishi katika dunia bila amri bila makatazo tumeumbwa tufuate tutekeleze amri ya Mwenyezi Mungu wataala. wa Ta'ala hilo ni jambo la kwanza tunalopaswa kulieka mbele uso wetu na jambo hili Ndiyo kumpokea Mwenyezi ndiyo ndio tauhid Tumpokeshani Mwenyezi Mungu wa Ta'ala katika ibada hizo ambazo tumeamrishwa tufanye kwa ajili yake unaposwali unapotoa sadakati yako unapofunga unapofanya chochote katika ibadati fanye kwa ajili ya Mola wako usifanye kwa kutaka kuonyeshana usifanye kwa kutaka kusikika usifanye kwa kutaka sifa Usitake usitaki kwa ibada ya Mwenyezi Mungu wa Ta'ala bali jiepushe na shirki kubwa yake na ndogo yake ili uweze kukubaliwa matendo yako unayoyafanya Ndugu yangu Muislamu asli na msingi wa mambo yote ni hii tauhid ni sisi tu wenye kujaza nyoyo zetu kwa kumpokesha Mwenyezi Mungu na kumpenda Mwenyezi Mungu na la ilaha ila Allah ipate kutulia katika nyoyo zetu ni wenye kuirekebisha na kuijadidisha katika nyoyo zetu kila wakati kuifanya upya katika nyoyo zetu kila wakati ili tuweze kuimarisha nyoyo zetu kwa imani iliyo sahih. sahihi kuwa Uislamu sahihi maana ni kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu kwa tauhid na kunyenyekea kwake kwa kufuata amri zake na kujiepusha na yale aliyokataza na kuobali na shirki na washirikina wa Na msingi huu ni juu yako ujue kuwa haithibiti mpaka uwe wewe unafanya matendo yako yote kwa Mwenyezi Mungu pekee yake na ujiweke mbali na hawa ambao kwamba ni mushirikini. wapenzi wa wa Islam kalima hii ya la ilaha illa Allah kwa masharti yake uwe ni mwenye kuyatimiza uiseme kwa kweli si kwa urongo uiseme kwa kuipenda si kwa kuichukia uiseme kwa kuishika wala si kwa kuiwacha useme kwa kufuata mujibati zake, wala si kwa kupuuza yale uliomrishwa ukawa unatekeleza baadhi ya nyakati ukipuuza nyakati zingine utekeleze kama ulivyomrishwa hapo ndipo ambapo utapata utamu na ladha ya kalima hii mpenzi mtukufu muislam vile vile katika kalima hii la ilaha illallah muhammadur rasulullah ni kwa ujue lazima tumfuate mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam katika kila kubwa na dogo na maana yake la anna Muhammadar rasulullah hakuna wakufuatwa kikweli kweli kwa haki ila mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam na mwingine yote anapofuatwa bila ya dalili anapofuatwa pasina sina mwelekeo kisa wa kisawa sawa basi anafuatwa kwa makosa si kwa sawa tuwe ni wenye kumfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam natuwe na na kushikamana na, na, na, na, ku, ku, kushika na sunna zake tujiepushe na kuangalia watu na kushikamana na njia za watu tukaacha njia za mtume صلى الله عليه وسلم tufuateni sunna za mtume صلى الله عليه وسلم na maana kufuta mtume صلى الله عليه وسلم ni taatuhu فيما امر ni kumtii katika kila alichoamrisha wa fima فيما na kuamini yale yote aliyosema Kuamini kila kitu alichosema Mtume صلى الله عليه وسلم ni kweli. Uamini na ufuate. Na vila vile vile wachini abunaha anhuo wa zajar na ujiepushe na kila alichokaribia Mtume صلى الله عليه وسلم na kukataza. Mwisho usimuabudu Mwenyezi Mungu isipokuwa kwa njia ya Mtume صلى الله عليه وسلم. Usifuate njia yoyote nyingine katika kumwabudu Mwenyezi Mungu ila aliyofundisha Mtume صلى الله عليه وسلم. Vile vile ndugu zangu wa Uislamu jambo lingine katika misingi ambayo tunakumbushana leo mara moja kwa mwaka au mara mbili katika mwaka ni kuhusiana na sala. Asema Umar radiyallahu ta'ala anhu. Hakika jambo muhimu katika mambo yetu yote mnayoyafanya wa waislamu mambo muhimu jambo muhimu kwangu mimi ni sala zenu. Hakika hana dini asiyeswali. Hanafungu katika Uislamu yule ambaye kwamba hasali na kadri yako fungu lako katika Uislamu ni fungu yako katika swala. Ni nguzo ya pili katika Uislamu ndio yenye kutofautisha baina ya Muislamu na soko wa Muislamu. Mpenzi mtukufu Muislamu atakayepuuza mambo ya swala jambo la sala, basi amepuuza dini. Atakayepuuza jambo la sala, amepuuza jambo la dini. Na hana dini kama alivyosema Umar radiyallahu ta'ala anhu hana dini ambaye hasali sasa kwa nini wewe unaifuuza sala ukawa hutekelezi ila juma mpaka juma au idi mpaka idi mpenzi mtukufu muislam ikiwa kweli unamwogopa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala usikutane na Mola wako hali ya kuwa hauna fungu katika dini yako kwani fungu yako katika dini ni kadiri ya, ya ya sala yako Sala yako inapokuwa chache basi vile vile dini yako ni chache wapenzi tokufu Islam. vile vile tuwe ni wenye kushikamana na misingi ya, ya, ya dini katika tabia zetu na katika miamala zetu katika manyumba zetu kuwalea watu wetu tuwe ni wenye kudumu katika misi, misingi ya kidini tusiwe ni wenye kugurika na ulimwengu na yale yaliyo ndani yake tukaacha misingi ya kisawasawa. Tufuateni ile njia ambayo tumewekewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ili tuweze kufaulu katika ulimwengu wetu na kesho akhira. Bila hivyo wapenzi tukufu wa Islam tutakuwa ni wenye kupata khasara kubwa sana, tutakuwa ni wenye kupoteza jambo ambalo tumeamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nikuzanguni. Katika ahkam pia vile vile vinofungamana na siku hii yetu ya leo ni Mambo yanofungamana na it. Nimetaja kuwa hakuna jambo ambalo utafanya kubwa katika siku hii ya leo kuliko kuchinja. Kama ilivyothibiti katika hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu wa wasallam. Basi jitahidi iwapo una uwezo huo uwe ni mwenye kuchinja na mnyama wako awe ni kamili kama tulivyotaja. Vile vile katika siku hii ya leo na kesho na kesho kutwa Hizi ni siku za ibada, siku za kula na kunywa na kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Si siku ya maasi. Ni tofauti na siku za sherehe za watu wengine ambao wao katika siku ya leo utakuta katika siku zao za, za, za, za, za kusherekea kwao ndio siku za maasi na balaa na uchafu wote katika ulimwengu mzima. Basi wewe mtukufu Muislam jitahidi uwe ni katika siku ya ibada, ni katika siku ya taat, ni katika siku ya khairat. Katika ibada ambazo tunashuruiishwa imewekwa ni katika sheria tutakio tumtaje mwenye Mungu mutlaqan katika nyakati zote na katika, katika sehemu zote tumtaje Mwenyezi Mungu tukipiga takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd tupige takbiri katika nyakati zote katika sehemu zote kwa wingi tunavoweza hii ni moja katika ibadati ambazo tutakio tufanye Vila vile katika siku hii ya leo tunapaswa kuwakunjulia watu wetu tuwafungulie katika, katika, uh, katika furaha tuwa, tuwape katika mankuli mazuri katika kuwapeleka katika sehemu nzuri nzuri sehemu ambazo ni za mubaha tusiwatie dhiki watu wetu tuwaweke katika hali ambayo ni ya kufurahia wawe ni wenye kusherekea katika siku hii na tunapongezana sote kwa kusema takabbalallahu minna wa minkum salih al-a'mal vile vile katika mambo ambayo tutakiwa tujifunsha nayo ni mambo kusikiza mambo ya miziki, mambo ya kula miraa, mambo ya, ya, ya haramu zote kwa ujumla katika siku hii na siku zote ni jambo, ni mambo ya haramu tujiepushani nayo. Katika siku ya furaha si ruhusa, si ruhusa ya kuwasalimia mabanati kwa mikono na kuwapiga mapambaja, si ruhusa kwa sababu kwamba tuko katika siku ya furaha ni inabaki kuwa ni haramu katika siku hii ya idi kama ilivyo haramu katika siku zote. Kwa hivyo ndugu zangu wa Uislamu, Eid ين ين يكون ين يكون بركه تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الا صلوا وسلموا على نبيكم كما امر بذلك المولى اللطيف الخبير ووصى حيث قال مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقنا عذاب النار واغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك قريب مجيب الدعوات اللهم ربنا حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وصيامنا وعباداتنا كلها يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم وفقنا لما تحبه وترضى إنك على كل شيء قدير اللهم حبب الينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والسيان واجعلنا من الراشدين عباد الله رحمكم الله تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته